Despre isprăvile pe care vi le voi povesti acum s-a dus vestea din gură în gură și din veac în veac, în stihuri și cântări. Ele vorbesc despre un voinic din țara muntenească pe care cumplitul murat Bey îl întemnițase în turnul palatului său de pe malul Bosforului. Trei ani a stat voinicul închis între ziduri groase de un stânjen, Mângâindu-se doar cu soarele, cu luna Și cu păsările cerului pe care le vedea Prin ferestruica turnului Și ar fi mucezit acolo până la sfârșitul zilelor Dacă, într-o seară, iar se lasă noaptea Azi nu mi-au venit pe scărușii la fereastră Să-mi povestească ce-au mai văzut pe corăbii Iată un corp! Nu, nu din cei pe care știu. S-a fi În Hei, întunecatule, dacă nu știu unde-ți mai e cuibul, odihnește-o pe noaptea asta aici, ca să mai am și eu cu cine schimbă Hei, m-aș odihni eu cât de mult zbor prin lume pe spinarea vântului cu poruncă să găsesc pe fiul stăpânii mele. Dar cine-i stăpâna ta? Bună, Lisaveta, de la curțile mici de lângă apa Dâmboviței. De trei ani nu mai știe dacă feciorul ei, tărât din țara de Osmanlii, e viu sau e mort. Este viu, întunecatule, căci eu sunt din din. capitanul, feciorul Lisavetei. Dar de soața mea ce știi? Dăpoi, da, de când sunt la casa lor, numai în lacrimi le văd pe amândouă. Dar mare minune să dau tocmai de tine de devreme să mai târziu tot mă găseai, dragul meu, corp. Dar acum mi se pare că o să aici. Abia acum o să mă grăbesc mai mult, voinici, ca să duc vestea acasă, nu? Nu mai să poveste. Stai, stai, dacă e așa, după ce le vei spune unde sunt îndemnițat, cere-i mamei cinci fuioare de mătase și trei fire din iarba fiarelor ah. păstrată în tainița casei. Și adu mi cât mai iute, corbule. adu mi într-o noapte neagră ca tine. Așa am să fac... Dine, Costandine, Cinci puioare de mătase, Trei fire din iarba fiarlă, Mă duc, mă duc! Și n-au trecut decât două nopți De la plecarea corbului, Iar la miezul celei de-a treia, E liniște Ali. Liniște de moarte, Hoseine. <laughs> nu știi că cine ajunge în turnul stăpânului nostru, Murad, <laughs> nici nu se mai poate gândi la altceva decât la moarte. <laughs> Taci să nu te audă înălțimea sa din iatac. Doar me a dus. Hai, du-te. Acum stai eu de straj. Bine. Acum, corpule, să atingem gratile cu iarba pe care a adus-o. S-au ca niște tulbini de brusture. Ia de pelciucul ăsta să un funia pe care m am împietit-o din fuioarele de mătase. <gri> Vezi, coboară cu grijă. Acolo jos, răpă, Știu, dar acolo nu stă nimeni de strajă. A. Ne întâlnim pe prundul apei, corbule. Ai scăpat, văinicule, ai scăpat, Muma ta și soția ta s au bucura nespus. Tu le tu, vestea cât mai degrabă, Căci eu mă-i la moșie pe drum ocolit, Ca nu cumva murat să pornească pe urmele mele. Să te vedem cu bine, cu bine acasă, să te vedem. dar corbul nu l-a mai văzut niciodată pe voinicul din Costandin. El nu bănuia că beiul murad, adânc supărat de fuga valahului, va trimite cu repeziciune o sută de spahii la casa acestuia, luându-i-o înainte. Iar când, în sfârșit, Din a ajuns acolo, lângă apele Dâmboviței, s-a înfiorat de priveliște. Și va fi săvârșine legiuirea. Totul iars. Ce nu-și a fume E caldă. A trecut prăpădul pe aici. Mama! Crăița! pene de om în jur. Dar ăsta e negru. Unde te ascun, căluțule? Ești închis în bordeiul, cu gheață. Negrule, frățioare, Stăpâne, Maica ta m-a ascuns aici când au sosit pahii lui Murad. Ei au făcut toate astea. Da, au pus foc. Și pe că ta au legat un timde și au lăsat-o să piară în vârbăte. Uh, uh. Pe corb l-au străpun o săgeată. Și creița? Pe soața ta au luat-o. Au luat-o cu ei ca să o ducă la țarigrad, precum mi s-a poruncit. Alei, ale năpărcile cum m-au lovit. Dar n-o să mai râzi mult, beiule. N-o să mai râzi! Peste câteva vreme, în țarigrad, sosea un ciudat cavaler venețian care avea petrecută peste ochiul stâng o fâșie de pânză neagră. Dar nu numai aceasta atrăgea privirile tuturor, ci mai cu seamă minunatul armăsar negru pe care străinul îl călărea toată ziua pe străzile cetății. Nu de puține ori, oamenii îl opreau pe străin ca să-i vorbească, ca să-i privească armăsarul mai de aproape, ori să-l poftească în casele lor. Cavaler, nobile cavaler, ascultă-mă. Tu ce vrei? Vin din partea bogatului meu stăpân, Murad Bey. Stăpânul meu te cheamă la palatul său. Ha. Mulți oameni de seamă din cetatea asta m-au poftit în o specie. dar eu n-am vreme să le văd fețele. Nobile cavaler, dacă nu reușesc să te aduc, stăpânul îmi va scoate un ochi. Să-mi aduc aminte toată viața de tine și de lipsa mea de iscusință. Îndură-te. Bine. Fie. du la stăpânul tău. Prea bine, nobile, tău. O, nobile senior, cât mă bucur că mi-ai ascultat rugămintea. Și nici ție nu să-ți pară rău să știi. Da, de bună seamă că, văzând un palat atât de măreț, înfățișarea sa mă va urmări multă vreme cu un cântare iluminate vei, oh, oh, oh, binevoitor cu laudele ca toți cavalerii venețini. Da, eu la alt fel de mulțumire mă gândeam. Uh -huh. Visteria mea plină și da. Oh, trebuie să știi, mărite bei, că războile în care am slujit mi-au adus galbeni mulți, așa că nu sclipirea lor mă atrage. Nu cumva și calul pe care îl călărești l-ai câștigat astfel. Ai ghicit. Voivodul moldovean pe care l-am slujit mi l-a dăruit. Era cel mai apric din Hergelia sa. Mm, da, da, am bănuit eu că e un cal moldovenesc din cei năprasnici. De aceea doresc și mai mult să facem târgul. Ce târg? Viteze vei? O clipă nu mai să aduc cele trebuincioase pentru asemenea trebuie. <laughs> Te las puțin singur. Străița trebuie să fie zăvărâtă undeva în palatul acestui tălăhar. De nu cumva va fi pierit, armana. Ah, Ce-mi văd ochii? Vine spre mine. Nu, nu, nu, nu, nu, nu trebuie să mă recunoască. Străine, din ce țară vii? Vin din țara Moldovei și mă îndrept către citatea Veneției. Mm, credeam că e un blaci, prin țara montenească. Nu, domniță, dar mă mir că nu-ți acoperi frumosul chip cu văluri cum obișnuiesc toate femeile aici. De ce, Cavalere? Eu nu sunt de prin aceste locuri. Atunci cum de l-ai îndrăgit pe păgân, frumoso? Eu n-am îndrăgit niciun păgân. Eu sunt nevasta capitanului Din, văinic vestit din țara muntenească, dar murat Bey m-a luat în robie. Numai gândul că am să mai văd odată soțul mă mai ține în viață. Pleată cu nu ta! Ce ţi-a îngăduit prin palat? Pii! Iartă, nobile cavaleri cu o roabă de-a mea a stricat liniștea. Oh. <laughs> Iată, slujitorii ne aduc șerbeturi și băuturi minunate ca să cinstim târguiala pe care vreau să o facem. Încă nu mi-ai spus ce-ai vrea de la mine, cinstite bei. Poate că ai auzit, în curând aici la grad au loc între cele de călărie. Da. însuși înălţimea sa, sultanul, va fi printre privitori. Oh. Dușmanii mei, Pașa din Vidin și Begler bei Rosman, se mândresc cu cei mai buni pe și tătărești. De când ți-am zărit calul, mi-am spus că numai cu el voi învinge trofia dușmanilor mei. Aleargă pentru mine cavalerii la întrecerea cea mare și cerem ce preț vrei. Primești? Da. Primesc. Bine. Vrei aur, vrei nestematic? Nu. Am a cere... Alt preț. Care? Dacă voi câștiga întrecerea, să-mi dai drept plată pe roaba pe C care ai gonit-o adineori. Cum? O roabă? Pe păi gheaură aceea, tu care ți-ai putea duce la Veneția un întreg harem? Cavalere, glume. Nu glumesc. Ăsta-i prețul. Bine, bine, bine, încheiem târgul precum ți placul. Deși mi-e greu să mă despart tocmai de roaba aceasta Da, da, vezi să nu mă faci de râs în fața sultanului Ai șapte zile până la întrecerea din Haidar Lume câtă spumă și iarbă ...veni la întrecerea împărătească, iar deasupra tuturor se înălța baldachinul sultanului ca o ciupercă uriașă de catifea. Ați auzit? Ce Pentru Murad B.I. aleargă un cavaler venețian pe un cal moldovenesc. <rători> cavaler? Un cavaler venețian? Da. Păi nu știți că numai valahii și moldovenii cunosc seama acestor cai? Uite, pun rămășeag că tot armăsarii Beglerbeiului s de dovedit mai bun. Taci! Au și pornit! Arapii și care mașii și al lui Ozman sunt în frunte! Cum ne mai scapă, copiii Tetarul l-a îmbrâncit pe cavaler, era cât pe ce să cadă din șa? Ba uite l uită-l, ne-a ajuns din nou sunt n scară lângă scară! Oblâng blâng, oblâng! Dârlog lângă dârlog! pomenit! I-am trecut pe toți! Se apropie de cercul de fer! Acu, acum! Ridică-ți ulița! Sistește! În mijlocul Ne mai văzută iscuțință! Priviți! Priviți! S-a ridicat și sultanul să aducă la unde? Tot țarigradul s-a aflat atunci în sărbătoare, iar beiul murad strălucea de fericire. Numai că, a doua zi tizi de dimineață, întâiul său slujitor îl vesti. Slăvite bei, a venit cavalerul venețian. Uh -huh. Zice că trebuie să-l primești musai pentru a se împlini târgul. <gânt> Tare se mai grăbește, dar în sfârșit să vie. O roabă a cerut, o roabă-i dau. Prea bine. <gânt> Mă bucur, prea cinstite, că izvânta mea te îndeamnă la veselie, chiar în singurătate. Ah, da, da, da, mă gândeam la fețele spăsite pe care le aveau Pașa din Vidin și Beiul stă noapte la spăsul de la Sultan. Păcat că n-ai rămas. Sultanul ar fi gata să te numere printre căpetenile sale de inicieri. Nu, oh, nu, ar fi fost prea mare cinstea pentru mine. Îmi era ajuns să iau prețul târgului pe care l-am făcut cu luminăția ta. A, da, da, da, da, da n-am uitat. Voi venețieni aveți inima înflăcărată. Da, da, sigur, am pregătit Da Dar, știi, pentru că vei ieși cu ea din palatul meu, i-am acoperit chipul cu văluri. Prea bine. Așa. Atunci s-o chem. Iat-o! Allah să vă binecuvânteze. Dar nu-i ea roaba pe care ți-am cerut-o, Cum se poate? Pui la îndoială, buna mea credință. Vrei să-ți o dovedesc? Iată-i smulc vălul. Vezi? Da, nu-i ea. Se vede că le-am încurcat. Nu te supăra, cavalere. Dar cum ți-ai dat seama că lui ea? Ia spune-mi. După mers. După nu, oh, și mai o decât odată. Asta e mare minune. din dincolo de ușa aceasta, așteaptă 10 roabe de ale mene acoperite cu văruși. Una mai frumoasă decât alta. Printre ele se află și cea pe care o dorești. Îți dau și un cufer cu galben pe deasupra, dacă o recunoști dintre celelalte. Primesc. Dar repede. La țărm mă așteaptă o corabie cu care plec spre casă. dată! Cavalere ghicește. Ori te-a amețit dansul lor. Dansul lor te amețește, într-adevăr. Dar nu te bucura, beiule. Aceasta e cea căutată. Bine, să vedem ce ascunde văbine. Apele, ai Ești un vrăjitor, cavalere. Dar nu cumva... <laughs> Poate că singur te-ai dat de goloan, nobile cavaler. La urmă, urmă, un singur om putea să o recunoască după mers pe gheaura asta. Da, da, da, da, da, cum de n-am înțeles. De bună seamă, tu ești chiar din, căpitanul, în carme Eu, beiule, cavalerul venețian să fie chiar din, valahul? Pai să cercetăm mai bine, beiule. Bună oară! Să-mi-arunc de pe cap asta cu pene de struț, ha! Să lepă de pe ochi pânza neagră! Eh? Acum cine sunt din, calos, din din! dragul meu! Străjile! Să vină străjile! cu lăgile pe gheaurul care a mai, ușor, a mai ușor, mai ușor, beiule! Îți strigi în zadar, străjile! No. Venind în coace am avut eu grijă să le trimit pe lumea cealaltă una după alta. Și pe slujitorul care mi-a vestit ta? Pe oamenii tăi poți cumpăra și cu bani, beiule. Oh, nu uita! Oh, Blestemații! Dar vei pieri în luptă dreaptă, beiule. Ia-ți sabia! De mult vroiam să ne aflăm față-înfață în felul acesta. Aha. Aha. Am să te ucid cu mâna mea, valacule! <trui> <trui> Aha, dar dar un col și nu mai scap! Pentru toate nelegiuirile! Din, ești deafă! Precum vezi, i-am dat cu cuvenită. Hai să fugim, să fugim! Să fugim? Nu! Vom ieși din acest palat ca și cum nu s-ar fi petrecut nimic. Încă țărb ne așteaptă într-adevăr o corabie care ne va duce până la gurile Dunării. Iar de acolo au mers și mai departe, pe ape, în sus, până la casa lor, mândră din praguri de munți. Și oamenii i-au văzut trăind mulți ani în înțelegere și mulțumire pe Din Constantin, capitanul de plai și pe crăița sa. Ei trăiesc de altfel și azi, în cânticele și poveștile rămase din vechime...